Doctor Jivago, Pista 17 Paștele era aproape și rămăsese singură în casă. Pleca cu toții și o lăsa sără singură. Cum? Nu era singură? Firește că era singură. Pupila ei, Xiușa, nu conta. De fapt, cine era ea? Poate că îi era prietenă, sau poate dușmancă, sau poate în secret rivală. Se presupunea că este fica a primei neveste a soțului ei, dar dintr-o altă căsătorie. Avea mult mai multă minte și decât sărmanul prostuț de terioșca și decât taică-său. Așadar, ea o părăsită, abandonată în săptămâna mare. Se răspândiseră cu toții care încotro, fiecare cu treburile lui. Vlas mergea în sus și în jos de-a lungul șoselei, ținând discursuri în fața noilor recruți, îndemnându-i spre fapte mărețe de arme. Asta în loc să aibă grijă de propriul său fiu, nătărăul, și să-l scape de primejdia asta de moarte. Și terioșca dispăruse și el de acasă în ajunul marii sărbători. Se dusese la rândele lor din satul cu teinei să se distreze și să uite de cazuri. Sermanul copil fusese exmatriculat din școală. Fusese repetent aproape în fiecare an și acum, când ajunsese în clasa 8 s-au găsit să-l exmatriculeze. Oh, cât de întristător era totul! Oh, Dumnezeule! De ce se întorsese rătoate lucrurile așa de rău? Era atât de descurajant, îi venea să lase totul. Nu mai avea niciun chef de viață. Ce i-a dusese ei toate necazurile astea? Revoluția? Nu, nu, nu. Războiul? Războiul distrusese floarea bărbaților din Rusia și nu mai rămăseseră decât niște nătăfleți, care nu erau buni de nimic. Ehe, cum era pe vremea când trăia tatăl ei. Tatăl ei fusese achizitor. Serios, cultivat. Trăiseră din agonisala la câmpului ea și cele două surori ale ei, Polia și Olia, două fete grozave cu nu mai găsești și la fel de potrivite una cu alta ca și numele. La tatăl ei veneau în vizită meșteri tâmplari, unul mai fiind și mai chipeși decât altul. Odată ea și cu surorile ei au avut ideea, o, oh, dar ce nu le trecea prin cap, să împletească eșarfe din lună în șase culori și să nu-ți vină să crezi, le-au împletit atât de frumos încât eșarfele lor au devenit vestite în toată regiunea. Și în zilele acelea totul era frumos și bogat și plăcut. Slujba la biserică, și jocul, și oamenii, și purtările lor. Totul îi mergea la inimă, deși cei din familia sa erau oameni simpli, proveniți din țăran și muncitori. Și Rusia însă și era pe atunci o fată de măritat, căreia îi făceau curte oameni adevărați, Bărbați care ar fi știut să ia apărarea, nu ca netrebnicii ăștia de acum. Acum totul își pierduse strălucirea. Nu mai vezi decât civili, avocați și jidani care clămpănesc din gură ziua și noaptea. Sărmanul Vlas, bătrânul și prietenii lui care cred că pot aduce înapoi zilele acelea de aur prin urări de bine, cu și bune intenții. Dar oare așa putea să recâștige o dragoste pierdută? Pentru asta ar fi trebuit să mute munții din loc. 4. În tot acest timp străbătuse piața și ajunsese de mai multe ori în capătul celălalt unde erau tarabele. De acolo, casa ei se afla pe o stradă spre stânga, cam la jumătatea drumului, dar de fiecare dată când ajungea la capătul străzii, se răzgândea și se întorcea spre păienjenișul de alei din jurul mănăstirii. Piața de mărfuri cu tarabele ei avea dimensiunile unui maidan mai mare. În timpurile de odinioară, în zilele de târg, era plină de căruțe țărănești. La un capăt se făcea strada Eleninskaya. Celălalt capăt se termina în formă de semilună și era mărginit de clădiri mici, cu unul sau două etaje, folosite ca depozite, mirouri și magazine. Aici și amintea ea, în vremul ceva mai liniștit, stăteau un pălărier de dame, Briuhanov, un bătrân ursus, cu ochelari și cu o haină lungă, se îndeletnicea și cu negoțul de piei, ovăz și fân, roți de căruțe și harnașamente. Ședea și citea plin de importanță ziarul, așezat pe un scaun din fața ușii sale impozante, de fier, care se plia în patru. Și acolo, într-o vitrină mică, câteva perechi de lumânări de nuntă cu panglici și buchețele de flori în cutii de carton pe care se adunase praful de-a lungul anilor. În timp ce în din spate, în care nu era niciun fel de mobilă sau mărfuri în afară de o grămadă de bucăți rotunde de ceară, se o afaceri de mii de ruble de către agenții necunoscuți ai unui fabricant de lumânări milionar care nu se știe unde locuia. Acolo, în mijlocul șirului de prăvălii, se afla și băcănia cea mare a lui Galuzin, cu cele trei vitrine ale sale. Podea ei de scândură goală era amăturată dimineața la prunz și seara de frunzele de ceai folosite. Galiunin și vânzătorii săi beau ceai toată ziua. Și aici, pe când era abia tânără căsătorită, Galiunina se așezase adesea și cu plăcere la casă. Culoarea ei preferată era un mov violet, culoarea veșmintelor bisericești, din anumite zile de sărbătoare solemne. Culoarea liliacului în floare, culoarea rochii ei cele mai bune de catifea și a serviciului de pahare de cristal cu picior. Era culoarea fericirii ei, a amintirilor ei. Rusia însăși îi se părea ei în timpul de dinaintea revoluției, pe când era încă fecioară, a dat tot culoarea liliacului. Îi plăcea să stea în spatele teșghelei de la casă, datorită umbrei violete ce dăinuia în prăvălie, milosind scrobeală, zahăr, coacăse negre și purpurii în borcane de sticlă și care se potriveau cu culoarea ei preferată. Aici, în colț, lângă curtea plină de cherestea, se ridica o căsuță bătrânească, cenușie, gârbovită de vreme, care se afundase cu toate cele patru laturi, ca o căruță dărăpănată. Avea două nivele și două uși în față, câte una la fiecare capăt. Fiecare nivel era împărțit tot în două. Jos era farmacia lui Zalkind, pe dreapta și biroul unui notar în stânga. Deasupra farmacistului locuia croitorul de damă Șmulevici, cu familia sa numeroasă. Apartamentul de dincolo de coridor, vizavi de Șmulevici și deasupra notarului, era plin de locatari, ale căror meserii și ocupații erau înscrise pe plăcuțele ce umpleau toată ușa din față. Aici se reparau ceasuri și pantofi. Acolo își avea atelierul graborul Caminski și cei doi fotografi, Juc și Strovach, care lucrau împreună. La etaj, camerele erau supraaglomerate. Asistenții fotografilor, Blajin, student și Magizson, cel care retușa fotografiile, amenajaseră o cameră obscură la unul din capetele remizei largi de lemn dinspre curte. Judecând după ochiul supărat al împii roșii, care clipea tulbure în întunericul ferestrei, lucrau și acum. Sub această fereastră fusese legat Tomic, cățelușul, în lanț, și scâncea acum de-l putea auzi tocmai de dincolo de piață, din strada Eleninscaea. Iată-i grămadă pe toți în aceeași bandă, toți jidanii, se gândi galuzina, trecând pe lângă casa Cenușie. O vizuină de cercetori multari. Dar cu toate acestea, reflectă ea imediat, bărbatul ei nu avea dreptate să-i urască atât de mult pe evrei. Oamenii aceștia nu erau stăpânii pământului, nu erau destul de importanți ca să afecteze destinele Rusiei. Deși era adevărat că dacă îl întreb peșmulevici ce gândea el, de ce se află țara în această vâltoare și dezordine, se strâmba, își schimonosea fața urâtă într-o grimasă și zicea, astea este bușoarele lui Leibocca. Ach, e pierdere de timp să se gândească la asemenea prostii. Ce importanță aveau, ei aduseseră nefericirea Rusiei. Orașele erau de vină. Nu că satele ar fi depins de orașe sau n-ar mai fi putut de dragul lor. Dar orașele erau mai civilizate și oamenii de la țară își pierduseră capul. Invidiau orașele pentru nivelul lor. Au încercat să copieze felul lor de a fi, însă nu au putut ține pasul cu ele și acum nu mai erau niciuna nici alta. Sau poate că era tocmai invers. Poate că ignoranța era cauza. Un om cultivat poate să vadă și prin ziduri, poate să ghicească tot ce se va întâmpla dinainte, pe când noi, ceilalți, suntem ca niște oameni pierduți într-o pădure întunecoasă. Când ni se taie capetele, ne pare rău numai după pălărie. Nu că pentru oamenii culți ar fi ușor acum. Uite cum îi gonește foamea afară din orașe, cum să le mai descuci pe toate. Nici dracul n-ar mai putea înțelege ceva. Oricum, oamenii de la țară erau cei care știau cum să trăiască. Uite și la rudele ei, Selitvin, Selaburin, Panfil, Palâh, frații Modâh. Se bizuiau pe propriile mâini și pe propriul cap. Își erau propriilor stăpâni. Fermele cele noi de-a lungul șoselii formau o priveliște încântătoare. 15 de satine de pământ arabil, oi, cai, porci, vaci și hambarele pline cu grâu pentru trei ani de acum încolo. Și ce mașini agricole aveau, aveau și secerători. Colceac îi lingușea, încercând să-i atragă de partea lui, și la fel făceau și comisarii, încercând să-i determine să intre în armata pădurii. Se întorseseră din război cu crucea Sfântului Gheorghe și toți erau cu ochii pe ei, dorind să-i angajeze ca instructori. Ofițeri țarici sau nu, dacă își cunoșteau bine meseria, erau căutați întotdeauna. Găseau întotdeauna ceva de făcut, dar era timpul să se întoarcă acasă. Pur și simplu nu se cuvenea ca o femeie să rătăcească pe străzi la o oră atât de târzie. Nu ar avea mare importanță dacă s-ar fi vânturat în grădina ei. Dar aici clefăia atâta noroi ca o mlaștină. Oricum se gândia, acum se simțea ceva mai bine. Năucită de toate gândurile ei, cărora de fapt le și pierduse șirul, caluzina se întoarse acasă. Dar înainte de a intra, se opri puțin pe trepte, lăsând să-i treacă prin minte alte câteva gânduri. Se gândi la oamenii care stăpâneau acum în hodat Îi cunoștea mai mult sau mai puțin pe toți. Foști exilați politici din capitală, oameni ca în antipov, anarhistul Evdovicenco, steagul negru, gorojen fierarul poreclit câinele turbat. Erau cu toții vicleni, își cunoșteau unul altuia gândurile și provocaseră o mulțime de tulburări, cu siguranță și acum puneau ceva la cale. Nu puteau trăi dacă nu erau băgați în ceva. Își petrecuseră viața lucrând cu mașinile și erau reci și nemiloși, ca și ele. Purtau pulovere și haine de piele, fumau cu țigarete de os și beau apă fiartă de frică să nu se molipsească de ceva. Sărmanul Vlas își pierdea timpul. Oamenii aceștia vor întoarce totul cu susul în jos. Întotdeauna vor face așa cum vor ei. Apoi se gândi la ea însăși. Știa că este o femeie simplă, dar cu o minte sănătoasă, a ei proprie și o judecată încă tinerească pentru vârsta ei. În general, vorbind, nu era un om rău, dar niciuna din calitățile ei nu însemna nimic în fundătura asta uitată de Dumnezeu și nici în altă parte. Îi veni dintr-o dată în minte cântecul acela de șuchiat despre bătrâna nebună Sente Tioriha. Era foarte cunoscută în toată regiunea Uralilor dar numai primele două versuri puteau fi pomenite. Sente Tiuriha și-a vândut căruța și-a cumpărat o balalaică. Mai departe erau numai murdării, se cânta și în Vozvișensc și ea avea impresia că la ea făceau ceilalți aluzie. Oftă amar și intră în casă. 5. Se aduse direct în camera ei de dormit, fără a se mai opri în hol ca să-și scoată haina. Camera dădea spre grădină. Acum, noaptea, umbrele îngrămădite în cameră și cele din grădină, de dincolo de fereastră, erau aproape la fel, de parcă unele ar fi fost imaginea celorlalte. Formele alungite, plângătoare ale perdelelor, semănau cu formele alungite, plângătoare ale copacilor fără frunze, cu contururile lor estompate. În grădina, unde urmele iernii aproape nu se mai vedeau, Strălucirea întunecată, purpurie a primăverii ce se apropia, izbucnind din pământ, încălzea întunericul de mătase al nopții. Și printr-o îngemânare similară, întunericul înăbușitor din interiorul camerei, cu perderele pline de praf, era aureolat și îmblânzit, de dogoarea întunecat-violetă a apropiatelor sărbători. Fecioara din icoană, eliberându-și mâinile din montura de argint, și le ridicase în sus, părând că ține în fiecare din ele prima și ultima literă din numele ei grecesc. Candela de la icoană de culoarea granatei, întunecată ca o călimară în îmbrăcămintea ei de aur, împrăștia lumina în formă de stea, prin orificile din montură, pe covorul din dormitor. Scoțându-și haina și șalul, galuzina făcut o mișcare greșită și simți durerea mai veche, o înțepătură sub omoplat. Scoase un țipăt în și început să murmure, a tot puternică protectoarea celor necăjiți. Prea curată mai lui Dumnezeu, tu care i-a pe cei loviți, protectoarea lumii. La mijlocul rugăciunii îi izbucni la crimi, când urerea cedă început să-și deschie rochea, dar agrafele de la spate îi alunecau printre degete și se ascundeau în materialul plisat. Îi era greu să le mai găsească. Pupila ei Xiușa, se trezi din somn și veni în camera ei. De ce stai pentru ntuneric mamă? Să aduc o lampă? Nu, nu aduce. E destulă lumină. Lasă-mă să-ți desfac eu rochia. Nu te chinui singură. m au amorsit degetele, în vine să plâng. Și jidanului ăla nu i-a dat prin cap să coase agrafele în așa fel încât să poți să ajungi la ele. E chiar ca un liliac. Îmi vine să le smul pe toate și să îi le arunc în multraia pocita lui. Ce frumos au cântat la mănăstire. Era așa de liniște că se auzea și din casă. Cântecul a fost foarte frumos, dar eu nu mă simt bine, fetițo. Am simțit din nou înțepătura aia, aici și aici, peste tot. Asta mă necărjește, nu știu ce să fac. Ultima dată te-a ajutat homeopatul, Stădopschi. Întotdeauna îți spune să faci ceva imposibil. E un șarlatan, homeopatul tău. Nu-i bun de nimic. asta e una și, în al doilea rând, a plecat. A plecat, așa-i cum îți spun. A părăsit orașul. Și nu e singurul, au plecat cu toții chiar înainte de sărbătoare, de parcă ar fi presimțit un cutremur sau Dumnezeu știe ce. Bine, atunci, doctorul acela ungur, prizonierul de război, tratamentul lui ți-a făcut bine. N-are niciun rost, ascultă ce-ți spun, n-a mai rămas suflet de om pe aici. Keren s-a dus împreună cu ceilalți unguri, dincolo de linia de demarcație. l un rolat în armata roșie. Dar bine, mamă, strec prin cafel de fel de aiureli, nu stai bine cu inima. Într-un cască al dumii închipuirea poate să facă minuni. De fapt, așa fac țăranii, în fond. Îți mai amintești de nevasta soldatului aceluia care ți-a descântat de durere, cum o chema? E, zău așa, chiar mă crezi așa de proastă, de tâmpită? Nu m-ar mira dacă începe să cânte în în spatele meu. Mamă, cum poți spune așa ceva? E păcat. Ar trebui să-ți fie rușine. Mai bine mai ajută să mă amintesc cum o chema pe femeia aceea. Îmi stă pe limbă. Nu o să mă liniștesc până nu mi-amintesc. Are mai multe nume decât jupoane. Nu știu la care din ele te gândești. Îi se spune cu bariha și Medvediha și Zldariha și mai știu cum. Nici ea n-a mai rămas pe aici. A dispărut. A fost băgată la închisoarea Cheșma pentru că făcea aborturi și prepara niște pilule și nu știu ce fel de prafuri. Dar cum poți să-ți închipui foarte ușor, să a plictisit. A fugit din închisoare și a luat-o și ea spre est. Așa e cum îți spun, au fugit cu toții, Vlas și Terioșca și mătușa ta polia pe la ghia, cea cu inimă iubitoare. În afară de noi două, două proaste ce suntem, nu mai este nicio femeie în oraș. Nu glumesc și niciun fel de asistență medicală de niciun fel. Dacă se întâmplă ceva, n-ai să găsești un doctor nici să dai cu tunul. Se zice că ar fi unul în Iuliatin, un profesor vestit de la Moscova, fiul unui negustor siberian care s-a sinucis. Dar tocmai când mă gândeam să trimit după el, roșii au tăiat șoseaua în 12 locuri. Acum fugi în pat, am să încerc și eu să adorm, și fiindcă veni vorba, studentul ăla altă tău, ți-a sucit capul. Ce rost are să neci? Te-ai făcut roșie ca sfecla. O să asude toată noaptea cu niște fotografii pe care i le-am dat să le developeze sărmanul băiat. În casa aia nu doarme nimeni și nu-i lasă nici pe alții să doarmă. Câinele lor, Tomic, latră de la în tot orașul și nenorocita aia noastră de cioară croncă toți o ține pliscul în măr. Se pare că o să fac chiar o noapte albă. Eh, acum ce ești așa de bosunflată? Nu mai fi așa, gingașe. La ce altceva sunt buni studenții dacă nu pentru ca să se îndrăgostească fetele de ei? 6. Ce totul la câinele ăla așa? Du-te și vezi ce e cu el. Nu face el tărăbuiul ăsta chiar degeaba. Așteaptă un minut, Lidoșca, ușurel, firai să fii. Trebuie să văd eu despre ce este vorba, sau o să ne trezim cu poliția pe cap, înainte să știm ce cu noi. Stai aici, Justin, și tu, zivoblui. Ne descurcăm și fără voi. Lidoșca, reprezentantul comitetului central, nu l-auzise pe conducătorul partizanilor, când îl rugase să se oprească și își continuă litania plicticoasă. Prin politica sa deja, rechiziții, violență, execuții și torturi, regimul militarist-țarist din Siberia va deschide în mod inevitabil ochii celor care încă se mai amăgesc. Iar nu este numai ostil clasei muncitoare, ci de fapt și întregii sărănimchi muncitoare. Sărănimea muncitoare din Siberia și din Urali trebuie să înțeleagă că numai în alianță cu proletariatul din orașe și cu soldații, numai în alianță cu țăranii săraci kirchizi și buriați, în cele din urmă lidoșca își dădu seama că intervenise ceva, se opri, își se fața asudată cu Batista și își închise ochii umflați, obosiți. Odihniți-vă, beți puțină apă, îi șoptiră cei care stăteau mai aproape de el. Iritat că petenia partizanilor fu și el încurajat de ceilalți. Ce atâta te Totul e în ordine. Lampa de semnalizare este în fereastră și sentinela, dacă pot să mă exprim așa, stă cu ochii holbați în jur. Nu văd de ce nu ne-am continuat discuția. Continuați, tovarășul Lidojca. Butucii pentru foc, care erau ținuți în șopronul mare din curtea fotografilor, Pusese dați la o parte și ședința ilegală se ținea în spațiul eliberat din mijlocul șopronului, despărțit de camera obscură de la intrare printr-un zid de butuci înalt până în tavan. În caz de necesitate aveau o ieșire ascunsă printr-o trapă care masca un drum subteran ce ieșea undeva, într-o alee singuratică din spatele mănăstirii. Vorbitorul avea un ten mead măsliniu și o barbă care îi acoperea toată fața. Suferea de un fel de transpirație nervoasă și sudoarea curgea într-una din el. Țigara îi se stingea mereu și el și o aprindea de fiecare dată în curentul de aer fierbinte de deasupra lămpii cu gaz. Aplecându-se peste hârtiile ce zăceau împrăștiate, le parcurgea nervos cu privirea ochilor lui miopi ca și cum le-ar fi amușinat, apoi continuă cu vocea lui plată, obosită. Această alianță între sărăcimea orașelor și sărăcimea satelor nu se poate realiza decât prin intermediul sovietelor. Fie că vrea, fie că nu, țăranul siberian va urmări acum același cel, pentru care muncitorul siberian a început să lupte deja de multă vreme. Scopul lor comun este răsturnarea odioasei autocrații a amiralilor și hatmanilor și instaurarea printr-o insurrecție armată a puterii sovietelor, țăranilor și soldaților. Și în lupta împotriva mercenarilor burghezi, ofițeri și cazaci care sunt înarmați până în dinți, insurgenții vor trebui să ducă un război adevărat de linia întâi. Lupta va fi lungă și crâncenă. Se opri din nou, șterse fața și închise ochii. În pofida tuturor regulilor, cineva din public ridică mâna și ceru permisiunea de a spune ceva. Conducătorul partizanilor, sau mai exact, comandantul grupului Chejma al unităților de partizani transuraliene, stătea tolănit într-o atitudine neglijentă și provocatoare chiar sub nasul oratorului. Îl întrerupea mereu într-un mod grosolan și nu-i arăta niciun fel de respect. Era greu de crezut că un soldat atât de tânăr, abia ieșit din adolescență, răspundea de armate întregi, că acești oameni îl ascultau și se uitau la el cu venerație ședea ținându-și mâinile și picioarele învelite în poalele mantalei lui cenușii de cavalerist. Partea de sus, aruncată în spate peste scaun, lăsa să se vadă tunica de stegar, cu pete mai întunecate pe umăr, locul de unde fusese răscoși epoleții. În stânga și în dreapta lui stăteau cei din paza lui personală, având aceeași vârstă, îmbrăcați în cojoace de oaie albe cândva, cam cenușii acum, cu margini de brăniță creață de miel. Chipurile lor dure, ca tăiate în piatră, nu exprimau nimic altceva decât o fidelitate oarbă față de șeful lor, gata să-l slujească în orice clipă, cu orice preț. Nu l parte la discuție și nu erau impresionați de niciunul din subiectele abordate. Nu vorbeau și nu zâmbeau. În încăpere mai erau vreo 12 sau 15 oameni. Unii stăteau în picioare, alții ședeau pe podea. Se sprijineau cu spatele de stivele de butuci, și țineau picioarele întinse în față sau cu genunchii strânși, sub bărbie. Trei sau patru erau oaspeți de onoare și ședeau pe scaune muncitori bătrâni, veterani din timpul Revoluției din 1905. Printre ei se afla și Tiverzin, molocănos și mult schimbat față de cum arăta la Moscova, și prietenul său, bătrânul Antipov, care era întotdeauna de acord cu tot ceea ce spunea el. Considerați printre zeii la picioarele cărora revoluția își depusese ofranda și își arsese și ședeau tăcuți și severi ca niște idoli. Erau oameni în care tot ce existase viu și omenesc fusese înlocuit cu concepte revoluționare. În încăpere mai erau și alte figuri demne de atenție, ca de exemplu, acel stâlp al anarhismului rusc, Vdovicenko, Steagul Negru. Nu avea nicio clipă de liniște, se așeză pe podea, apoi se ridică și patrulă prin încăpere înainte și înapoi, se oprea în mijlocul șopronului. Un dolofan uriaș cu capul mare, cu gura mare și cu părul ca o coamă de leu, care fusese ofițer în războiul cu Japonia, dacă nu cumva mai înainte, în cel cu Turcia. Era un visător absorbit tot timpul de fanteziile sale. Din cauza firii nesfârșit de brajine și a dimensiunilor colosale care îl împiedicau să dea atenție celor mai mici decât el, nu reușea să vadă destul de bine ceea ce se întâmpla în jur. Înțelegea greșit tot ceea ce se spunea, confundând opiniile adversarilor săi cu opiniile personale și era de acord cu orice. Lângă el pe podea ședea prietenul lui Zvirid, vânătorul cu capcane. Deși nu era un truditor al pământului, originea țărânească a lui Zvirid se vădea în felul în care își prindea în mână pieptul cămășii sale de pânză neagră, împreună cu crucea de la gât, frecându se și scărpinându-se pe piept. Era pe jumătate buriat, inimos și analfabet. Avea un păr subțire, o mustață rară și o barbă încă și mai rară. Chipul era permanent schimonosit de un zâmbet și trăsăturile mongoloide îl făceau să pară mai bătrân decât era. Oratorul, care pornise prin Siberia cu o misiune militară din partea Comitetului Central, trecu în revistă cu mintea tot teritoriul vast pe care trebuia să-l străbată. Cei mai mulți dintre cei cărora le vorbea nu-l interesau, dar ca vechi revoluționar și unul care încă din copilărie fusese apărător al poporului, îl privea aproape cu adorație pe tânărul comandant care stătea cu fața la el. Nu numai că îi trecea cu vederea lipsa de maniere, în care vedea expresia adevăratului temperament revoluționar, dar mai era și încântat de insolența lui, cam așa cum este o femeie îndrăgostită, magulită de grosolănia iubitului ei stăpân. Conducătorul partizanilor era Liberius, fiul lui Miculițăn. Vorbitorul era un fost membru al Partidului Laburist Cooperatist, Costoed Amurski, cândva revoluționar social. Își revizuise opiniile, își recunoscuse greșelile din trecut, le dezavoase în câteva declarații foarte amănunțite, fusese de curând primit în Partidul Comunist și fusese încredințată la scurt timp după aceea, actuala sarcină de mare responsabilitate. Fusese ales pentru această misiune, deși nu era decât simplu soldat, pe de o parte care compensă pentru anii închinați revoluții și pentru suferințele la care fusese supuse în închisorile țariste, și pe de altă parte, pornindu-se de la presupunerea că, în calitate de fost membru al Partidului Cooperatist, cunoștea starea de spirit a maselor țărănești din regiunile răsculate ale Siberiei. Pentru scopul misiunii sale se considerase că erau mai importante cunoștințele acumulate decât puțina experiență militară. Schimbarea convingerilor lui politicei modificase radical înfățișarea și comportamentul. Nu și aducea nimeni aminte să-l fi văzut până acum cu barbă și chel. Probabil că era numai un travesti. Avea ordine stricte de la partid să rămână incognito. Numele lui conspirative erau Berendei sau Tovarășul Lidoșca. Se produse puțină rumoare când Vdovicenco declară înainte de vreme că este de acord cu instrucțiunile Comitetului Central care tocmai fusese răcitite. Când se potoli, costăiet continuă. Pentru a cuprinde mișcarea crescândă a maselor țărănești, cât mai complet cu putință, este necesar să se stabilească un contact imediat cu toate unitățile de partizani care operează pe teritoriul Comitetului Provincial de Partid. Vorbi apoi despre aranjamentele legate de stabilirea unor puncte conspirative de întâlnire, parole, coduri și mijloace de comunicare și analiză, totul în amănunțime. Unitățile trebuie să fie informate despre poziția depozitelor de arme, alimente și echipamente, aparținând albilor și despre locurile unde țin sume mari de bani, precum și în legătură cu măsurile luate pentru paza acestora. Este absolut esențial să se elaboreze până la cel din urmă detaliu toate problemele referitoare la organizarea detașamentelor de partizani, comandanția acestora, disciplina militară tovărășească, munca conspirativă, legăturile cu restul lumii, comportamentul față de populația locală, tribunalele militare revoluționare, precum și tactica sabotajului în teritoriul inamic cum ar fi de pildă distrugerea podurilor, a căilor ferate, vaselor cu aburi, barajelor, gărilor, atelierelor cu întregul lor echipament tehnic, oficiilor telegrafice, minelor și provizilor de alimente. Liberius nu mai suportă. Toate acestea îi se păreau niște aiureli de amatori, lipsite de orice legătură cu munca lui. O conferință foarte bună, zise el. Mi-a mers la inimă. Bănuiesc că trebuie să acceptăm totul dacă nu vrem să pierdem sprijinul armatei roșii, nu-i așa? Bineînțeles. Și eu ce să fac cu sfaturile dumitale de a dormi copiii, dragul meu Lidoșca, când forțele mele, ai să fii tu al naibii, trei regimente, inclusiv cavalerie și artilerie, luptă de câteva luni și pun inamicul pe fugă. Admirabil, ce forță se gândi Costoed! Cearta lor fu întreruptă de Tiverzin, căruia nu-i plăcea tonul impertinent al lui Liberius. Vă rog să mă iertați, tovarășe vorbitor, dar este ceva ce nu-mi este clar. Poate că mi-am notat greșit unul din punctele din instrucțiuni. O să citesc? Vreau să fiu sigur, este foarte de dorit ca veteranii de război care au fost pe front și au făcut parte din organizațiile soldațești la timpul respectiv să fie atrași în comitet. Este de dorit ca în componența comitetului să fie inclus și unul sau doi subofițeri și un tehnician militar. Am notat corect, tovarășe vorbitor. Perfect, cuvânt cu cuvânt. Atunci iată ce vreau să spun. Consider că punctul referitor la tehnicienii militari este îngrijorător. Noi, muncitorii care am luat parte la Revoluția din 1905, nu suntem obișnuiți să avem încredere în armată. Printre militari sunt întotdeauna elemente contrarevoluționare. Se auziră strigăte, ajunge rezoluția, Haideți să elaborăm o rezoluție. E timpul să mergem acasă, e târziu. Sunt de acord cu majoritatea, tună Dovicenco, cu o voce adâncă. Poetic vorbind, instituțiile civice ar trebui întemeiate pe democrație, ar trebui să crească de jos, ca niște semințe care sunt plantate și dau rădăcini în sol. Nu poți să le bați cu ciocanul ca pe niște cuie din gard. Exact aceasta a fost greșeala dictaturii Iacobinilor, și motivul pentru care convenția a fost drobită de Hermidoreni. E limpede ca lumina zilei, îl sprijini prietenul și tovarășului de hoinărea lăzvirid. Chiar și un copil își poate da seama, ar fi trebuit să ne gândim la asta mai demult. Acum este prea târziu. Acum problema este să luptăm și să mergem înainte, să arătăm de ce suntem în stare. Cum să ne întoarcem, odată ce am început? Am intrat în horă, trebuie să jucăm. Rezoluția, rezoluția, repetau oamenii din toate părțile. Mai vorbiră un timp, dar ceea ce spuneau avea din ce în ce mai puțin sens și în cele din urmă, în zorii zilei, ședința se termină. Se aduse la acasă unul câte unul, luându-și măsurile necesare de prevedere. 7. De-a lungul șoselei era un loc pitoresc în care părâul Vioi Pajinca despărțea două sate, cu tăinăi posat și malei iermolai. Unul se întindea pe panta unui deal abrupt, iar celălalt era împrăștiat în valea de sub el. În Cutăinăi se organizase un bal de adio pentru noi recruți mobilizați din Ordinului Colceac, iar la Ermolai, personalul medical sub conducerea colonelului Strese, reîncepuse după vacanța de Paști, examinarea persoanelor din regiune supuse încorporării. Cu această ocazie în sat erau staționate trupe de miliție, călare și cazaci. Era a treia zi a unui paști neobișnuit de târziu, cu o primăvară neobișnuit de timpurie. Se făcuse cald și nu sufla nicio boare de vânt. Mese încărcate cu mâncare și băutură pentru recruți stăteau întinse sub cerul liber în cuteinei, puțin mai departe de șosea, ca să nu stânjenească circulația. Puse cap la cap, dar nu într-o linie foarte dreaptă, erau acoperite cu fețe de masă albe, care atârnau până la pământ și se întindeau de-a lungul străzii ca un cârnat alb. Sătenii dăduse răiama prin propriile cămări ca să aprovizioneze pe trecerea. Felurile principale de mâncare erau rămase de la prăsnicul de Paști, jambon afumat, fumat, cozonaci și pască. Din când în când se aduceau ciuperci murate, castraveci și valza acră, farfurii cu pâine de casă tăiată în bucăți mari și platouri cu ouă de Paști. Cele mai multe ouă erau vopsite în roz și blâ. Coși de ouă, roz și blâ, cu linii albe, zăceau împrăștiate pe iarba abia mișită în jurul meselor. Roz și bleu erau cămășile băieților și rochile fetelor. Și nori rozalii pluteau pe celul blâ, încet și grațios, ca și când celul s a fi mișcat odată cu ei. Vlas Galuzin, îmbrăcat cu o cămașă roz și șarfă de mătase, coborât ropăi în treptele pafnut Pavnutkin, cu ei caracteristic, zvârlind picioarele în stânga și în dreapta. Și porni în fugă la vale spre șosea, se îndreptă spre mese și își începu cuvântarea. Din lipsă de șampanie, beau în sănătatea voastră, băieți, din niște votcă făcută de noi în casă. La mulți ani și multă fericire, tineri care porniți astăzi la drum. Aș dori să mai închin multe pahare pentru voi, domnilor recruți. Vă rog o clipă de atenție. Drumul calvarului care se întinde în fața voastră constituie apărarea patriei noastre împotriva asiluitorilor ei care i-au inundat câmpiile cu sângele fraților. Oamenii trăiau cu speranța că toate cuceririle revoluției vor fi rânduite în pace, dar bolșevicii, sclavii capitalului străin, au dizolvat adunarea constituantă care fusese speranța supremă a poporului prin forța brutală a baionetelor. Și acum, sângele celor lipsiți de apărare curge ca un fluviu. Tineri care porniți astăzi la drum, vovă este încredințată onoarea întinată a brațelor noastre. Ne-am acoperit de rușine și am rămas datori față de vitejii noștri aliați. Pentru că nu numai roșii, dar și germanii și austriecii își ridică din nou capetele hâde. Dumnezeu e cu noi băieți. Mai vorbi încă, dar vocea îi fu acoperită de aclamații. Ridică paharul cu vodka la abuze și sorbi, Nu-i făcut nicio plăcere. Prefera vinul și era obișnuit cu soiuri cu un buchet rafinat. Dar conștiința faptului că făcea un sacrificiu pentru binele poporului îl umplea de satisfacție. E mare orator bătrânul tău. Milikov nici nu se compară cu el. Pe Dumnezeul meu, spuse Goș Kariabih, cu o voce de bețiv în mijlocul bolboroselilor de chefri de la masă, adresându-se prietenului său Terioșca, Terenti Galuzin, care ședea lângă el. E un tip grozav, dar cred că nu degeaba se străduiește așa de mult. Sper că o să te scutească de reclutare. Să-ți fie rușine, Goșca, cum poți să crezi una ca asta? Auzi, să mă scutească de mobilizare. Numai să încerce. Am să-mi bag în aceeași zi cu tine, asta am să fac. Și o să fim în aceeași unitate. M-au dat afară din școală ticăloșii. Mamei i se rupe inima. E adevărat, tata știe să țină cuvântări. Le cam nimerește el și lucrul cel mai grozav când te gândești că e vorba de un har născut, nu are niciun fel de școală. Ai auzit de Sanca Pafnutkin? Da, e o boală chiar așa de gravă. De nevindecat, nu-l lasă până nu termină. E greșeala lui. Noi l-am prevenit să nu se ducă. Trebuie să fii foarte atent cu cine te încurci. Acum ce o să se întâmple cu el, Goșca? E o treabă groasnică. A vrut să se împuște. A fost mobilizat. Acum e la vizita medicală în Iermolai. Cred că o să-l primească. Înainte de asta spunea că o să fugă la partizani, să răzbune tot răul din societate. Știi, Goșca, vorbești despre boala asta care se ia așa, dar dacă nu te duci acolo, poți să capeți altă boală. Înțeleg ce vrei să spui. Ai și tu păcatul tău, după cum se vede. Dar asta nu este o boală, ci un păcat ascuns." Îți drobezi nasul dacă m spui așa ceva, goșca, frumos fel de vorbă cu un prieten, mincinos nenorocit. Potolește, te-am glumit doar. Ce voiam eu să-ți spun era că am fost la Pașinsc de Paști și era acolo un conferențiar, un anarhist foarte interesant. Vorbea despre eliberarea personalității. Mi-a plăcut o treabă foarte frumoasă. Am să mă duc și eu la anarhiști zău. Ce mama zău dacă nu mă duc? Zicea -ci că există o forță interioară în noi. Asta trebuie trezită. Sexul, zicea el și caracterul, zicea, astea sunt manifestări ale electricității animale. Cum îți place chestia asta? Era un geniu. Asta e. Ei, gata, m-am săturat. Indivizii ăștia care urlă până nu mai pot îți sparg urechile. Nu mai poți să înghit. Așa că țineți ți pleanc, Caterinti. Gura, atât spun. Bine, bine, nu mai spunem și mie un singur lucru, Goșca. Eu tot nu pricep foarte bine cuvintele astea despre socialism. De exemplu, cuvântul sabotajnic. Asta ce înseamnă? Ce vrea să zică? Eu sunt expert în toate cuvintele astea, dar îți spun, terente, m-am îmbătat. Lasă-mă în pace. Sabotajnic este individul care face parte din aceeași bandă. Vataga e bandă, nu-i așa? Așa că, dacă spui sabatajnic, înseamnă că face parte din aceeași bandă. Ai înțeles, nătăflețule? Și eu care gândeam că trebuie să fie o înjurătură. Dar vorbeai despre forța aceea electrică. Am auzit și eu de ea. Mă gândeam să-mi comand un suspensor electric de la Petersburg. Plătesc cu bani gheață când îl primesc. Am văzut eu o reclamă pentru a mări vlaga, așa zicea. Dar după aceea a mai fost încă o revoluție, așa că am avut alte lucruri la care să mă gândesc. Terente nu-și termină fraza. Zarva vocilor beții banilor din jurul mesei fă acoperită de o explozie puternică, nu prea departe. Se lăsă tăcere. Apoi răsună alta mai puternică și mai înspăimântătoare decât înainte. Câțiva oameni sărită în picioare de pe scaune. Cei care se crătinau mai puțin, rămaseră cât de cât în picioare. Alții mătăhăiră câțiva pași dar căzură sub masă și începură să sfore. Femeile urlau, se stârni un haos general. Vlas ni în picioare și se uită de jur în căutându-l pe vinovat. În primul moment, abusese impresia că bubuitura venea de undeva din sat, poate de undeva foarte aproape de locul unde înșira rămesele. Venele de pe gât i se umflară, fața ei se făcu stacojie și urlă, care este Iuda între noi, cine a comis această ticăloșie? Cine se joacă cu de aici? Îl strâng de gât cu mâna mea, șarpele. Chiar de-ar fi să fie propriul meu fiu. Cetățeni, nu vom permite nimănui să facă astfel de glume pe socoteala noastră. Trebuie să înconjurăm tot satul, să nu-l lăsăm pe ticălos să fugă. La început, oamenii îl ascultară, apoi atenția le fu atrasă de o coloană de fum negru, care se ridica încet spre cer, deasupra oficiului rural-districtual din Malăi, Iermolai și se repezilor cu toții spre marginea râpei ca să privească dincolo de râu să vadă ce se întâmplă în vale. Oficiul era în flăcări. Mai mulți recruți, unul dintre ei cu picioarele goale și numai înădragi, năvăleau în fugă din clădire împreună cu colonelul Strese și ofițerii din comisia de recrutare. Cazaci călări și milițieni, frânți de mijloc în șeile lor, loveau cu cravașele și în timp ce caii se zvârcoleau sub ei ca niște șerpi, Galopau înainte și înapoi prin sat, fugărind pe cineva. O mulțime de oameni fugeau în sus, pe drumul spre Cuteinui, urmați de tânguitul stăruitor al clopotelor de la biserică ce băteau a alarmă. Situația luă proporții cu o ziciune înspăimântătoare. Pe întuneric, colonelul Strese, convins fiindcă Prada s-a părăsit se ermolaiul, călare împreună cu cazacii la cultăinăi, înconjurară satul cu patrule și începură să scotocească fiecare casă și fiecare vilă. Jumătate din recruți erau în acel moment ca și morți pentru restul lumii. Ținuseră piept petreceri și acum sfărăiau, prăbăliți pe jos sau cu capetele pe masă. Când se răspândi vestea că milițienii intră în sat, se făcuse deja întuneric. Mai mulți tineri, printre care și Terente și Coșca, își luaseră la spinare, și se strecurară prin curțile din spate spre cel mai apropiat hambar și, lovindu se și îmbrâncindu-se unul pe altul, se târâră sub podea printr-o spărtură îngustă de la marginea peretelui. Pentuneric și năuciți de emoție, nu-și dă seama al cui este hambarul, dar acum, judecând după mirosul de pește și gaz, se părea că era cel folosit ca depozit de magazinul sătesc. Tinerii nu aveau nimic pe conștiință și era o prostie să se ascundă. Cei mai mulți fugiseră numai sub impulsul momentului, pentru că erau obeți și își pierduseră capetele. Unii dintre ei veniseră din spirit de echipă, fapt care părea acum compromițător și se temeau că ar fi putut să-i distrugă dacă s-ar fi aflat. Era adevărat că prietenii lor nu erau altceva decât niște huligani, dar în vremurile acelea nu puteai să știi, totul avea o nuanță politică. Huliganismul era considerat drept o comportare negativă în zona sovietică și era privit drept bolșevism în zona ocupată de albi. Descoperiră că nu erau singuri în hambar, înaintea lor mai veniseră și alții.